Seigarren unitatea, atarian, euskal inauteriak bat. Ama, euskal inauteri buruzko informazioa biltzen ari gara, eta galdera batzuk egin behar dizkizut. Baldak izun nongo inauterietako pertsonaia den markitos. Markitos? Bai, zaldu ondokoa da, zalantzarik gabe. Bigarrena mamosarroi buruzkoa da. Baldak izu zein herritan ateratzen diren mamosarroak. Nik esango nuke una nun ateratzen direla. Hadoz. Beste pertsonaia batzuk atorrak dira. Baldakizu atorrak zertan aritzen diren inauterietan. Atorrak... Hoiek mundakakoak direla uste dut, eta nik esango nuke kantatzen aritzen direla. Ea, laugarrena. Baldakizun orden mielo txin. Mielo txin, lantzen ateratzen duten bampiñada, erabatzi urnago. Tira, orain hartza pertsonaia. Baldakizu kisuz zer egiten duen inauterietan. Hori ere badakit, jendea izutzen aritzen da. Argi eta garbi daukat. Ea, botaurrengoa. Baldakizun non ateratzen diren herriko gazteak joare ajotzen. Ah, badakiz se pertxona diren. Joaldunak, baina ez dakit ziur non ateratzen diren. Jarri iturrenen eta zubietan ateratzen direla. Orain azkena. Balda kisuz zerreramaten duten kotilungorriek poltsikoetan. Kotilun gorriek, mm, ez daukat garbi. Behin izan ginen ustaritzen, agian errautxa, bai, jendeari errautxa botatzen aritzen dira. Bukatu dugu ama, bihar zuzenduko dugu eta kontatuko dizut. Hados, horrela nik ere zerbait gehiago ikasiko dut Euskal Inauteriei buruz.